52. Legea lui Parkinson Cheltuielile cresc odată cu venitul. Conform acestei legi, oamenii au tendința de a cheltui întreaga sumă de bani pe care o câștigă, indiferent cât de mare ar fi și chiar puțin peste aceasta. Indiferent de cât de mult câștigă, se pare că nu le este niciodată suficient. Primul corolar al legii lui Parkinson este Independența financiară apare în urma încălcării legii lui Parkinson. Legea lui Parkinson explică capcana în care cade majoritatea oamenilor. Ia stă la baza îndatoririlor, preocupărilor cu privire la bani și frustrărilor financiare. De-abia atunci când aveți suficientă voință pentru a rezista în fața impulsului de a cheltui tot ceea ce câștigați, începeți să strângeți bani și să îi depășiți pe ceilalți. Cel de-al doilea corolar al legii lui Parkinson este Dacă faceți în așa fel încât cheltuielile dumneavoastră să crească într-un ritm mai lent decât venitul și dacă economisiți sau investiți diferența, Veți deveni independent din punct de vedere financiar de-a lungul vieții dumneavoastră în câmpul muncii. Aceasta este cheia. Eu o numesc barieră. Dacă introduceți o barieră între veniturile dumneavoastră din ce în ce mai mari și costurile stilului de viață de asemenea din ce în ce mai mari, iar apoi economisiți și investiți diferența, puteți continua să vă îmbunătățiți stilul de viață pe măsură ce câștigați mai mulți bani. Încălcând în mod conștient legea lui Parkinson, veți deveni, în cele din urmă, independent financiar. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți imediat un îngheț al fondurilor Opriți toate cheltuielile neimportante. Întocmiți un buget al costurilor lunare, fixe și inevitabile și hotărâți-vă să limitați cheltuielile la aceste sume pentru o perioadă de timp. Examinați cu atenție toate cheltuielile. Puneți necesitatea lor sub semnul întrebării, ca și cum ar fi vorba despre cheltuielile altcuiva. Căutați moduri de a face economii sau de a reduce cheltuielile. Stabiliți-vă drept scop reducerea cu 10% a costurilor vieții în următoarele trei luni. 2. Hotărâți-vă să economisiți și să investiți 50% din orice venit suplimentar indiferent de unde îl obțineți. Vă mai rămân 50% pe care îi puteți cheltui după bunul plac. Faceți acest lucru începând de acum, până la sfârșitul carierei dumneavoastră.